Але до певної міри, бо і в першій половині XIX століття, ще масово вживалася російська мова серед українців як літературна, і це протяглося до кінця XIX століття. Власне, до появи покоління Лесі Українки та Коцюбинського, які різко з традицію порвали. Автор історії русів – Належав до тих, хто російською мовою володів досконало, хоч і в нього трапляються численні українізми. На жаль, ім'я автора поки що тільки абстракція. Ми не можемо дослідити, чому він писав саме такою мовою. Чи вчився, чи жив у Росії, чи служив у війську як худорба, Зрештою, те, що він писав російською мовою так вільно, зовсім не перешкоджало йому, як і Василеві Капністу чи Григорію Полетиці, лишатися палким українським патріотом. І ще одне питання. Не можна оминути увагою. Неативне ставлення автора історії русів до понять «Україна» Український, цілком резонно зважаючи, що Русь – це питома назва самої України, а руси – споконвічні жителі української землі, і що це ім'я було штучно через політичні, династичні посягнення, перейнято в Московії і чітко розрізняючи русів від росіян та білорусів, автор історії русів – анахроністично вважає, що назву «Україна» накинули нашій землі поляки. Зрештою, глибше не вникаючи в історію цього питання, бо не володів достатнім історичним знанням. Отже, він бажав затримати за українцями їхнє давнє історичне ім'я – руси, русняки, русаки, щоб не відривати історію своєї землі, від історії Київської Русі і часів давнішніх, а те, що нашу самоназву перехопили для себе московіти, росіяни, викликає в нього законний протест. Очевидно, стійкість його у цьому питанні і зумовлюється тим, що за його даними Україна назва нова, привнесена Отже, незаконна, хоч історично це було не так. Принаймні знаємо, що назва Україна вживалася вже у Київському літописі, та й назва Анти означає у перекладі із санскриту Люди, що живуть у краю, Українці. Ці, однак, факти кажемо, були йому недоступні. Історія Русів Великий навіть Епохальний твір, незважаючи на всі його історичні недоладності і неточності, одна з найвидатніших пам'яток української духовності, політичного і історичного мислення, і саме в цьому її головна цінність. Людина, яка її написала і справді горіла великою любов'ю до своєї нещасливої, «І по землі, отож у часи, коли все українське по-варварському нівелювалося, спромоглася на подвиг кинути в обличчя своїм нерозумним і збайдужилим землякам, які рвалися, як писав Тарас Шевченко, до ценових гудзиків, які всі ходи знали, гризлися за маєтки і зі шкури вилазили» щоб здобути російське дворянство, не нехтуючи ніякими засобами, які вже й мову рідну позабували. Оцей пристрасний памфлет – історичне нагадування, і хоча сам автор як людина сховався у прірві часу, але своє завдання виконати зумів, бо недаремно цією книгою зачитувалися, зачиняючи при цьому двері, Її переписувано, плачено великі гроші за копії. Не всі бої земляків наших самознищувалися духовно свідомо і з власного бажання. Інколи вони були іграшками в руках могутньої імперської сили і не завжди свою темноту усвідомлювали. Були отакими сумними продуктами часу. Через здобуту імперського світу, через суспільну опінію, через неймовірний, одне слово, покладений на рідну землю гніт. Їм затуляли очі, і вони, як отой кріт із байки сковороди, чесно вважали, що ніякого сонця і світла нема, та й не може існувати. І треба було тільки творів спалаків, як історія русів, чи поезія Тараса Шевченка, щоб чесніші, кращі, розумніші, совістливіші із них збагнули нарешті елементарну істину. Сказано тим таки сковородою. Сліпі очі, коли затулені зінниці, а щоб прозріти, не треба багато. Треба прорубати в своїй темниці вікно, і світло полється в неї потоком. Однією із гострих сокир, що прорубувала вікно у темниці українського народу, і була славнозвісна звісна історія русів. Історія русів практично завершує цикл козацького літописання. Вона була його, можна сказати, домінантою. Через це саме цьому твору висудилося значною мірою вплинути на відродження національної свідомості в українських романтиків, а відтак стати твором епохайним. Побід цих основних літописних повістувань існували й тепер літописання регіонального характеру. Не все до нас дійшло, не все вивчене описане і видане. З регіональних історій найбільша була створена латинською мовою на Закарпатті. У 1799-1804 роках у Мукачеві Йоанникій Базилович видав історію Карпатської України в шести томах. Знаємо також літописні записки про події в Новоросії з 1000 743 по 1806 роки. Київська старина 1890, номера 34 приложення. Київські літописні замістки з 1764 по 1861 роки. Надруковано в Київській старині 1884. Номер 4. Степан Русов у 1809 році в Санкт-Петербурзі видав волинські записки, кілька розділів яких складають літопис від 888 по 1807 роки. Топографічний опис Чернігівського намісництва зладив Афанасій Шафонський – Деє короткий історичний опис вийшов у Чернігві у 1851 році. У 17-18 століттях у старшинських родинах створюють родинні літописи, згадати плітопис Дворецьких, надруковано в літописі і хроніки. Москва, 1984, сторінки 227. 234. Літописні замітки, внесені в записну книгу «Мовчана» з 1664 по 1787 роки. Київська старіна, 1885, номер 1 Микола Стороженко вже в XIX столітті склав родинний літопис свого роду С 1610 по 1736 роки. «Киевская старина» 1884 номер 2. Знаемо летописные записки Туптала та Чтение в обществе Нестора летописца. Книга 6 Страница 83-106. Сімейну хроніку Гоголів, там таки, книга 16, випуск 1, третій, щоденник про Єгумена Пазина з 1746 по 1752 роки, записки чина святого Василія Великого, Жовква, 1928, частина 3, випуск Першої і другої сторінки 97-125. Літописні хронічки, як літописні замітки про різні відміни в Малоросії 1783-1811 роки. Київська старина, 1883, номер третій, тощо... Літописна традиція не завершилася в XVIII столітті. Вона існувала ще продовж XIX століття, і тоді створювалися твори поважної величини, як кілька томова компілятивна сводна галіцька русська літопись Петрушевича. Складалися літописи і в козацькій традиції – компілятивні літописні зведення – родинні хроніки та літописи особливо в овових нащадків колишньої козацької старшини. Форма літописів прийшла і в 20 століття. Згадати були літописи життя та творчості різних письменників, але аналіз цієї літератури виходить поза рамки нашого досліду. Насамкінець хочемо привести погляд на козацькі літописи Грушевського, висловлений уже під кінець життя. В історико-літературному аспекті пам'ятки української історіографії звичайно розглядаються серед творів київської школи початку XVII століття. Вони вводяться в загальну суму творів київської схоластичної літератури як її різновид. Але це не зовсім правильно і дає про них напевне однобічне уявлення. Перед нами не тільки підгрупа цієї академічної літератури, а певна літературна течія Грушевський об українській історіографії XVIII века. Ізвістя Академії наук СССР Отделение общественных наук, 8 серия «Ленинград», 1934, страница 216. Ученый вважав, что цю течию створивал знаменитый стан канцеляристов. Вважаемо це зауваження великого историка Прозирлевым. Мы б тільки не протиставляли військових канцеляристів Київській схоластичній школі і то через те, що та школа мала велике значення для становлення людей освітченого стану, і всі військові канцеляристи були її вихованці, а науку творення історії та літописів засвоювали таки в академії. Прозріння вченого бачимо в іншому – в тому, що козацька держава не тільки сприяла появі козацьких літописів, а й за віковічною ще з часів Київської Русі традицією була їхнім соціальним замовником. А виконували це завдання часто військові канцеляристи, як люди освічені, а водночас безпосередньо підлеглі правителям. Отже, канцеляристи були своєрідною елітою, які не чужі були й музи, зокрема, складали вони і вірші, часом для державної потреби. Орлик, Дівович та інші. Той таки Михайл Грушевський у згаданій праці писав, що історики критичної школи значною мірою розчаровувались у козацьких літописах як в історичних джерелах, через що докладне вивчення літописів припинилося чи жвелося недостатньо. І знову-таки, вони не врахували моменту, що майже кожен козацький літопис був писаний не з чисто наукового інтересу до минулого. Але передусім це були ідеологічні трактати, які досить точно відбивали ту чи іншу доктрину чергового гетьмана чи певного кола людей, а отже ставили перед собою завдання передусім політичні. Відтак їх треба розглядати як пам'ятки української політичної думки, а вже потім як історичні джерела. Але і як історичні джерела вони мають, не ціну, і то через те,